اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین <تصفيق> <تصفيق> فرون کی مختصر اصول سو ذریعی اسطلاحات بین کڑیو اریکی اولا مونګه دا بیان کړیو چې دا اوس ته وې تنویر سته وې دلایل دلیل سته وې بشارات براځي اوس ته وې تسلی ترغیب تشجيع بہادری جوړت وې ترہیب بیا زجر تنبی، امور مسلیحه امور انتظامیہ ادخال الہی ربط دا ټول مونګه بیان کړیو دغه شانتی اغا اسماء القران اغم بیان بیا دا قران غا تعریفم بیان شیو چې هغه مونږ ویل القرءان انزل الله على محمدين بواسطه جبريل نقلاً متواترا الينا بلا شبه دا غا دا قران تعریفم بیا هغه مونږه بیان کړو حکمت د نزول د قران جلا قران نازل کړي ده صحیح حکمت پکې ده هغه مونږه بیان کړی وي نو نن مونږه مخکي څو سو اصول بیانو دا ډېر لازمی دي چې دا صحیح طریقې سره یاد کړي واورې نوتا تاسو د قران په ترجمه کې په تفسیر کې به ورستا سم مشکلات ناراضي نو قرآن ننو بیانو موضوع دا یا دعوة دا قرآن اغا د ده دا قرآن دا واغا وا توحید ده دا اللہ وحدانیت ده ولی چی قرآن دا تمام علوم او د معارفو او د موضوعاتو منبع توحید ده تا نور طول شیزونا شجر توحید دا غی شاہو ندی لکہ اللہ میرا بان فرمائی علف لام را سور اہود کی اولینی آیت کی کتاب احکیمت آیاتو سم مفصلت من لدن حکیم الخبیر دا کتاب مضبوط کتاب دے د طرفه دا, دا جا حکمت والا و خبردار ذات دے یا رب چې بنایت کوي ان الله تعبدوا الا الله اننی لنکم من نذیر وبشیر تاسو عبادت نه کوئ مگر د یو الله او زستا تاسو د فاره نذیر او بشیر یما بیا بل سوره هود لرسم نمبر ایت کې ذکر کی ولا اله الا هو فهل انتم مسلمون تعزوك او قاب الوال ونكو نفها الشيت يقنا نازل كشيده بعلم الله تفاعل حمد الله كي نشد لائق العباده مغري والعد ايتا صغار الخدون كي مولى علي قاري رحمه الله احن فيها فرمایا ذکر کئ ان القران ما انزل الا لتقرير التوحيد بیشکدا قرانی کریم د توحید د تقریر او د بیان د فار نازل شوه دے فالقران كله فی التوحید او دا قران پدیک ټول د توحید مسلہ دا و حقوق احلی و سنائیهم او دا غا توحید والا دا غی اغا سفتون پکی بیان شویدی و فی شان ذم شرکی و حقوق احلی و جزائیهم او دا غا شرک والا دا غا مشتکانو مزمت پکی دے او اغا سوچی نا پرمان دی دا غی اغا سزاو دا جزا بیان پکی بلا, بلا منگا دا رستا جکل صورت سره سرکی صورتون هم چی منگا آی نمنگا با آی دا صورت تقسیم دی پا دوایسو یا پدری یا پسلورو ندقشان دی دا قرآن کریم تا هم تقسیم دی پسلور وغتو مزامینو باندی تا مزامینو پا اعتبار سرا قرآن سلور حسی دی اوله حساب سوره فاتحه نوالا د سوره مايده پوري اوله حساب د سوره فاتحه نوالا د سوره مايده پوري پدې کې د خالقيت بیان د تمام کائنات پیدا کوله ولا غيو الله دې خالق به كل هو الله دویمه حساب د سوره انعام نواخلا تر د سوره بني اسرائيلې پوري فدی کی ربوبیت بیان بکئی سمت لا یعنی دا تمام کائنات دا تمام مخلوقات د فالنی والا هغه یو الله ذات ده ق بیان بکئی دریم دا, دا سورہ کهف نواله دا سور احزاب فوري دا دریم صدا فدی کی دا رحمانیت دا رحیمیت یعنی دا برکات و بیان ده شي الله په هر سز کې برکتونه چولواله ذات دي برکتونه والا هغه والله دي سلورمه اساده سوره سبانه والا, والا, سور والا تر اخيره پوری صورت الناس پوری پدې کې دوه مسالید ما مالکیت او د قیامت بیان دي خلاص او هغه سورتونه د قران کریم چې موږ ورستا وایو چې بې د دې سورۃ سورۃ دادا چې کلا تفسیر کو د قران کریم نو د سورۃ د آسانولو د پارا چې سورۃ باندې سره په هشی ذهن ته مساله وليږي نو هغه د پارا هغه خلاصہ بیان کړی شي نو هغه بیا سم مشکلات سره د ناراضی راست نو د دې سورۃ خل بیا صورت خلاصه بیا صورت خلاصه ده ده نو کله چې د صورت خلاصه بیانو یا نه غ به پ امور بندې مشتلی کله چې ماته د صورت خلاصه بیانو او غ به په پ باندې مشتلی اول نمبر چې دا صورت مصحاف دی او که دا نوزی دی پا ترتیب کی دا سوم نمبر صورت دے پا نوزولی ترتیب کی دا سوم نمبر صورت دے مصحبی ترتیب دا غی نم مراد آغت ترتیب دی کما چې ما ماستا مخی تپروت دے دا اوش چې کما قرآن کریم دے لکا اگوراولا سور فاتحہ دا بیا بقردا بی آل عمران دی بے سور نسا او ترتیبینو ذلي داغي نه مراد هغه صورتونه دي چې هغه ترتیب تقریبا پدریش کال کې وختن په وختن ال حالات او واقعات او حادثات داغي مناسبت سره نازل شوي دي چې په اول نمبر سوره علق دې اقرا بسم ربك الذي خلق بیا دویم نمبر سوره قلم دی بیا مزمل له بیا مدثر دی بیا سوره فاتحه دا دا شانتی کلا چیمونګه خلاصو وایونو دویم نمبر خبره پکې دا دا چر بد دی سوره تما سبق سرا یان دی دی سوره د مخ کی سوره سرا قسم تړون دے س جوړ اپ دے ولې دا سوره په دی سوره په سر روز ترا وळे دین اگر ورا سوره بقره مو شروع کو نو و عبادت دی روا بیت دی جوړ د تلون د مخ کی صورت سره ولې د مخ کی صورت پخ راوړې دي درې ماده خبره امتیازات د صورت او خصوصیات د صورت او چې دا اوا شیز چې هغه په دی اغه مضمون او آیات هغه خبره چې هغه په دی صورت کې ذکر دا بل صورت کې نه دراغلې وي ته امتیازات وې سلورمه په خلاصې به مونږ دا وایو چې داوته دي ضرورت صدا د داغه مثال دغه دا مرکزی می غوړدې نور عناوانات او موضوعاني او مقصودي مسلې اګه ما مقصودي مسله چې دا مقصودي مسله په صورت يغه به ذکر شي نوړي مسلې به ارد گرد د دې نه چا페ره تعويي خو مرکزی مسله به اغه يوي لكا سور فاتحا داغي دعوه دا, دا التوحيي دو فينزم خبر اوامنگا دا كوچ تقسيم يا حاصل دا صورت دا دا مراد دي چه دا صورت پا اعتبار دا مضامين و سرام پا مشتمل دي یا پا سلورو بانده یا پا درو بانده ندق تاغ تقسيم دا صورت وئي چه پاهم سړې په حاضر راشي سړې په هشي اوس مزامين د قرآني کریم قران پاکا غر چی پړې کې زیاتې مسلې او مزامين دي لیکن غټ غټ مزامين او مسائل په اعتبار سره قرآني کریم اهم مزامين او اتدي شاغیتا اصول مهموي یعنی قرآن کریم اگا کما غٹ غٹ مزامین چی دی اگا ات دی چا غیتا اصولی مهم وی تک دا مسائل دیر دی خوچ اگا غٹ غٹ دی نو ات دی سو ات اول نمبر اثبات دا توحید درم اثبات دا رسالت درم صداقتو الكتاب سلورم اثبات دا فينزم جهاد في سبيل الله شباق من الفاق في سبيل الله أوام تنظيم أواتما دابو فديك دعوة نسلور ديتا مقاصد يا سواب قوي أواخيري سلور تامو مدات يا لواح قوي وس دعوة شكما دعوة ستا وی مرکزی دعوة وی. دا دعوه وي چې دا مرکزي مساله یا موضوع ټول صورت پاغي باندې بحث کوي نو هغه ته دعوه وي په منځاله د محور باندې بل د دلایل دلایل مراد هغه څه بو دي چې کوم د قران دعوه یعنی مرکزی موضوع داغي ثابت کول د پاراځي کرکیږي نو هغه ته دلایل وي قرآن کریم صلور قسم دلائل بیان کئی اول نمبر دلیل عقلی عقل آقل تسلیمی اگا بیا پدری قسم دیو گرآ اول نمبر دلیل عقلی محض سادا عقلی ورتوی دیو گرآ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون اللازم <سؤال> کی اسمانونه پیدا کړی دي په حق سرهم د فرادخر کولو ده حق الله وجد دي فاقد ده وسنا چې دیو هي سداران جوړي دویم یا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله يندادا وأنتم تعلمون قرأ <تصفيق> الله ای خلقو تاسو عبادت دی اللہ و کئی ربستاسو اغزاد دی چی تی پیدا, پیدا کڑی بای دادای دل پیدا کړی دی زمکی در لپرش گرزو لی دا اسمان دل چت گرزو دی باران را ورائی میوي دل را و رزق در کئی نو بیا و لی تشریقان جوڑی دیتا اغا دلیل اقلی محض و ایدویم دی دلیل اقلی اعترافی اعترافید اقلی دلیل اغسطوئی توي چغا جس کا خسم یعنی مقابل اغمخالب بھی اعتراف کرتا ہے چغمخالب بهم اعتراف کے اقرار بکئی لکا ورام اللہ قرآن کی ذکر کئی سور مومنون چورس تی پچس تی نمبر آیات کی قل امم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون ورتبو دچا په اختیار کیدی چې د ازمه کې پيدا کړی او سج په دې کې کا چیرته تاسو به غنوذر دی بو دی او په اختیار کی اقرار او کو نو دلیل عقلی تر قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب وهو ذو العثمان ومالك سجد دار العظيم مالك سجد ذو بو يس يقولون لله قل افلا تتقون دق سوره مؤمنون 87 نمبرات بسوران قو ې قاس نمبرت کېدي کرکي وړ انسان الته هم خلاق السماواې وال اوروده وڅخره شم سو قمر لقول الله ف لا یو فقون قپوس و کې د دینا چې اسممان اوزم ک چاپې د کړي دي تان وسوک م چاته ب کړړي دي نظر د دي بوی والله نوکم طرفته تاسوواړي بل مثال او سوره لقمان لمان پ نمبر یاد کېدي ان سالال ته هممل خلق سماواېول اورو دلهقول نه الله الحمد الله می سر لا یمون سرې ظورپ نو نمبرې هم دغلی کتهپوس و کې د دینا چې اسممان او عم ک چاپې د کړی دي دی نودیوبی دي۔ بل طرف تو ورا دو وسیو د دلیل عقلی محض دویم د دلیل عقلی تیر اف دریم او اقلی دلیل عقلی الزامی مسكت بالخصم مسكت بالخصم للخصم چې کما مقابل له کما مخالف ده مغا بالقوم شپاتی شین تکو گورا سوریان عام چالیس نمبر آیت کی قول ارائی تو من اتاکم عذاب اللہ بغتتاً او جہرتاً هل یو لکو اللل قوم الظالمون اتو امال خبر راکی کدالا عذاب راشی ناسا پاوک کارانولی نب حلا کیگی مگر ظالم نو دیو بچپشی جواب نور کئیم بلنام شور تبوه تام وی نجیكم من ظلمات البر والبحر تدونه تذر و خفیان لینا نجانا من ها دی لنکونن من الشاکرین سور انعام تریاز سارت نمبر آیت کی او گورا کتیاری دوچی کت دریابی نتاسو با سوق با تاسو لنجاد در کی شتاسو رو بلی دغی والا پا او پا پتا سرام او بعده تیم کې داواز کوی الله <سؤال> کا تاموږ اخلاص لونه مو بعده شکر وغزارو نشو بنورم سوره انعام چون نمبر دی قل الله ینجی کوم ملها ومن كل کرب ثم انتم تشركون دی وب خاموش شینو تور توه ولا تسل نجات هر غم نو بیا تاسو شرک وای درو شوس اغا دلیلی اقلی ذکر شو چه اغا پدری قسمو نهو یو دلیلی اقلی محض یو دلیلی اقلی اعترافی او دریم دی اغا دلیلی اقلی الزامی چې اغا مقابل اغا بالکل خاموش شفاتشیم واسد جميع المنبر دليل شغيته دليل نقل وي كما جي مخيني انبياء الكرام نيكان خلقيا جنات وملائك داغينا نقلي اكاو غورا سوري انبياء پينزشتر نقبرت كما رسلنا من قبل كمر رسول إلا نوحي ليه النو لا إله إلا أنا فعبدون منغان ندل غلي مخيستاني ورسول مگر مونگا وہی کڑی دا وی تار دے خبرے جنشت لے لاۓ عبادت مگر اواز زم ما عبادت و کہیں بل غورا سوریاں بیابان میں نمبر ایت کہ نهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون دا امت دے امت یو او زستا سورب نم زما عبادت و سور بنی اسرائیل دویم نمبر ایت کیوات اینا موسیل کتاب و جا اللہ و دلی بنی اسرائیل اللہ تتخیزو من دونی وکیلا دغشانتی سور سبا آغا سوره سبا 41 نمبر ایت او 40 نمبر ایت و همای شرہم جميعا ثم يقول للملائکه هؤلاء ياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل اكثرهم لا بل اكثرهم بهم مؤمنون بل غرا سوره کاپ 14 نمبر ایت وربطنا على قلوبهم بل اگورا سور مومن اٹھائیس نمبر آیات وقال رجل مومن دلیل نقل ورتوی اگر رجل مومن فټ فٹسا او دغا واقع بل طرف تغورا سور جن دغا جننات واقع قل اوہی علیان نوستمان فرم من الجن سور صاف فات سور صاف فات آغی کی حمزی کر وإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ ردیتاوی اوا دلیلی نقلی د مخکینو نیکانو خلقو انبیاء کرامو یاد جناتو یاد ملائکو اوا قیا ذکر شین واغی تاوی دلیلی نقلی و دریم نمبر دلیلی واهی یو دلیلی عقلی یو د نقلی ذکر شو درےم دے دلیل وحی من بو دا دلیل وحید اے اغا سنگا چ اللہ تعالی او مسئلہ بیان کھڑی دا قران کے دا واضح کھڑی دا حکم کھڑے دے دا لے کم 15 نمبر ایت وے جاتا اتلا علیہم آیاتنا بینات قال الذين لا یرجون لقاءنا تبقران غیر ھذا کلشی منگاو الولو پا دیو باندیق پر آیتنا دلائی الوازی هنو آغا خلق ویشا غاقی دا نساتی داون ملاقات وید دیغن تیرا اولا مولا دا شانتی سور نحل بائیس نمبر آیت که الہو کم الہو واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم ملکرت وهم مستکبرون تازو الہا الہ اکیو ذات دے واکسان چه غیمان نرودی آغدی متکبرام بل سور نحل که ونمبریت همه رو وقال الله لا تتخیدو الهین اثنین انما هو اله واحد فی آیا فرهبون تشمنگا سی اغا نقشه پیش کو پیچ کلا تفسیر کو پا اخپل زیگی بدا حرایت پا اخپل تفسیر کو چی سنا سا ته تا مسلاولی سوره بن اسرائیل 24 نمبر ایت کې هم ذکر کړي لاته جعل ما الله الا احناخر فابن ایت کوې وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين صانا ستا رب د په سل کړي د عبادت بنه کوي مگر د الله دویم نمبر د امور فلر سره کوي بل سلورم حلف ور قسم ور توي قرانی کریم شکل سمسله بیان ای ثابت ای روداید فارا قسم بتور دلیل بتور شاهد هغه پيش کيله کو غورا ول عصر وتوري وال قلم غواد زمانہ غواد تور غواد قلم کلا کلا د دې سلور قسمت دلایل یو دلیل عقل دی بل نقل دی بل وحی دی بل دا قسم د حلف قسم د دین اله عوام مزید مسال ته اتا صفاکې نو کینو قصہ بیان کې قرآنی کریم تنبیہ او قصا د حق پرستو نه کان خلق او واقعات بیان هي تکوره سوره اعراف او دشوارا وغیرہ کې دا غشان دي کله نه کله به تاسو ته مساله واضح کوي په مثالونو سره امثال بده تذکر کوي له کو غرا سوره حج 73 نمبر یا ايها الناس درب مثلا فاستمعوا بیان کې يه خلقو بيان بيان بيان کې يه تاسو ته جو مثال مثال شي نه او وګوره تا کې دا که سانځي د الله نه نور خلک را بلي <تصفح> نو وي دی یو مټ پیدا کولی کدا ټول را جمع شي یو مټ نشي پیدا کولی دغه لاسه کې کمچې څه وه تختینو غم دیني شي غستلې فهم سره باندې قران کله نه کلا اوا مساله واضح کړي دا نه درس دي دې پوری فراده لکه قران کریم کا نکالا آ حکم صلیلن کبوت اتخذت بیتا و نوحن البیت سورن کبوت 41 نمبر ایت کی فمثالن زر مسائل واضح کی فدیمے تے پاو کو انشاءاللہ کہ زندگی وا نصاب بیان نور لگ اصول دی اگب بیانوں جی قران کریم چاہ چاہتا خطاب پته چاته کوي قرانه کریم هغه به ان شاء الله دا غي نه مخکینور سو اصول دی هغه به سبا بنم صلی الله تعالی علیه الکریم محمد رسول الله وسلم